Не могли від неї відмовитися зі страху перед репресіями. Ми поступово перетворювалися на звірів, щось подібне до сп'яніння вдарило нам у голову. А також дивне прояснення свідомості, що робило нас хворими. І ще лютішими. У певному розумінні ми зненавиділи своїх жертв, зненавиділи підлих солюків які співпрацювали з нашим ворогом. Ми зненавиділи Африку. Ми зненавиділи дощ, який уселив. Я почав думати про дезертирство. Це не здавалося дуже складною справою. Знайти провідника. Десь дістати цивільний одяг. Утекти в ліс. За кілька днів я зміг би дістатися до Нігерії. Але то була б утеча. Неможливо. Я повинен зупинити цю машину, звільнити інших з-під влади двох психопатів. Я повинен урятувати чорношкірих. Я міг собі уявити тільки одне рішення – порішити мерзотників, які були нашими командирами. День за днем я снував такі плани і навіть не помічав, що відбувалося зі мною і навколо мене. Я нищив, руйнував, грабував, але високо тримав голову. Завдяки своєму проєкту я зупиню це безумство. Я врятую Африку. Але саме тоді ми потрапили в засідку. За десять кілометрів від Бафанга у густих джунглях пролунали перші постріли. Проте через дощ ми їх не почули. Я побачив, як розривається листя, шматки кори з'явилися у струмочках води, і один чоловік упав попереду мене. Ліонель Каздан, маленький вірменен, чоловік глибоко релігійний, який не розмовляв уже кілька тижнів. Хлопець мого віку з круглими очима який, здавалося, щодня чекав страшного суду. Саме про це я тоді подумав. Перебуваючи під обстрілом, сказав собі, «От це воно і є. Бог нарешті втратив терпіння. Ось тепер усе і станеться». Крізь злопотіння дощу Лефевр і Форжера викрикували накази. Люди намагалися заховатися, тоді, як з гори на нас падав дощ, і крапель, і куль, і з води, і заліза. Я був, наче, паралізований, не рухався. Опустившись на одне коліно біля каздана, я дивився смерті у вічі і чекав, коли вона забере і мене. Але я тоді не помер. Кулі свистіли, дощ лопотів а я залишався там неушкоджений, і тоді я зрозумів істину. Я належав до плану Бога. Він нас карав, але він також давав мені нагоду здійснити свою помсту. Тіло Каздана було на моїх руках, його папери в кишені його куртки, можливість утекти і урятуватися під іншим ім'ям. Я обшукав тіло, знайшов його гаман, там було все, посвідчення особи, військові документи, сімейні фотографії, все. Я забрав його папери і переніс в тіло в безпечне місце. Там нарешті я опинився поза зоною обстрілу. Але я вже був не тим, ким був раніше, я вже не був етіяном жива. Так мене звали раніше, не був я ще й Ліонелем Казданом. Я став ніким, лише озброєною рукою, знаряддям Бога, яке мало бути задіяне, порішити двох божевільних виродків, які затягли нас у те пекло. Того дня, коли ми наштовхнулися на засідку, загинула тільки одна людина. Каздан із нашого боку скільки людей загинуло з протилежного ми не могли знати повстанці зникли під зливою ми їх навіть не бачили усі запитували себе чи ці історії про чаклунство були правдою одержимі вояки які могли ставати невидимими ми повернулись на базу Тіло Каздана спалило. Неможливо було зберегти його в умовах такої спеки і вологості. І поставили крапку. Лефевр і Форжера здавалося геть схибнулися. Вони не хотіли ні повертатися в Кутабу, ані викликати підкріпленням. Вони хотіли спалити всі чагарники. Винищити всіх повстанців до ноги, закатувати їхніх спільників-селян, примусити всю країну заплатити за наше приниження. Солдати теж були на все готові. Ніхто в ті хвилини не виглядав нормальним. Ми були голодні, ми були налякані, ми були гарячково збуджені, а смерть Каздана... Тільки підсилювали наш страх і нашу знервованість. Потім ми вирушили в похід. Наш командир і його заступник мали певну мету то була така собі лікарня в сільській місцевості, де, як вони вважали, лікують повстанців, і ти, до якої було півдня. Коли ми туди прийшли, то побачили лише еленіну будівлю де лежали хворі діти, прикуті до ліжка дорослі та жінки породіллі. Ми примусили всіх,